Ja xhir, po të jem disa fjalë kohëve të fundit në gjuhën tonë. Unë e adhuroj filan ushtrimin, unë e adhuroj filan artistin, unë e adhuroj filan futbollerin, unë e adhuroj filan ozën apo filloi filanin. Gjëja që ja, bim kredesht, të tretet të sot termazvanmi, mi pëdor në vendin ku s'ka vendin. Na adhuron vetëm Allahu xh.l.x. as peiganbert nuk e adhuroj, as Muhameditin t.u.s.w. nuk e adhuroj. Ati selavat i çaj. Selami çaj. Erdoim pa dash për gaberin në xhenet sunih. Amonë ka dorë apo së nuk adhurohet kush për pos Allahu xalla xelaluhu i cilësuar në shtatin xhioll në Allahu alal arsh stevan. Ya qalbi wa nawha. Tash po tham me plot gojën, po tham alhamdulillah që interneti është. Interneti tash në çdo shtëpi Përdorën e mirë, mëse përdorën e përketë që ka paskaj në për internetë, përdorën e përgjerat mira. Nësë kini rast më utakua në për televizorën e hojëllare, më sendën, që kini për mes internetit, ndëgjoni në alifamilje në tonë. Në të ndëgjajm që këkë hoqa, të dhe përnatë të mirë, të përnatë të, përna të, të keqë, me respektu u babenë, me duku e vlatë. Me fal namaz, mos më pirr akhi, mos më pidhon, mos më bie, mos më korruptuo, mos më bëu punë prapa, mos më thëvje. Si dëmo si u vachet në perëndim po ju thon, në plot gojë po ju thon. Bani shumë të sjellshëm që let shohin populli kriteriat e vendit që ju jeni musliman me parime dhe rregulla të mira. Detyr lakmoj judën çka kinë, det lakmoj te jush çfar muslimanë jeni. Prandaj bani shumë punë të mira që na të na lakmoj të tjerë. في قلبي من نسنا له وعاتي فيكن حاليني الله كما عليم حاضرا في وحشتي صلى الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزد لنا من لدنك علما يا رب العالمين ولازم تندروا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته محمد عليه الصلاه والسلام حديث كفان تركت قباء للمحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك يو كفان صحابه وبو لا شوق بد بد بو لا منيفه باستر të qartë me argumente, të ditur, të njohur, e qartë si do, dita me natën, që është dalohët dita dhe nata, ashtu dhe në fjenë ton, dihet që kanështë halalu dhe që kanështë harami. Mirë për më rëdësi prej neve, ashtë që ta predikojmë ashtu nësikur që ashtë shpalur. Dukë o munduët ta pastrojmë dinin e Allahut Gjellegjellalu prej kretë, shpifjeve prej këtë gjërave të cilave nuk janë prej fesë islame e mendojnë të tjerët se janë nga feja apo pjesë e fesë islame. Në këtë predikim narao për hise edhe neve. Mua personalisht, alhamdulillah, dhe kolegët e mi jashtë vendit dhe brenda vendit këtu në trojet tonën, në imetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, mështë thamë në trojet shqiptare se gjithë imeti jam i një, insha Allahu ta'ala, këtojën toka, të gjithë ata që jetojnë në bikëto toka, të gjithë ata që thëjnë la ilaha ilallah, Muhammed Rasulullah dhe të tjerë. Predikimi i fejtë islame është një dëtyr e të gjithë pejgamberve. Prandaj, Allahu Gjallajaluhu e ka urnua pejgamberin sallallahu alaihi wa sallam, Ja ju hërresull, oti i dërguar i ka thanë, bellig ma unë zile i lejkë, bellig ma unë zile i lejkë, pra oti pe i gamber, prediko ata që pëtë shpalët tyje. Kështu që vlazen, me një falendërim që duhet të aban juva atje, për mikë pritje në juj, por edhe një kosisht për angazhimin që për banjshit, Allahu Gjellëshanu ju shpër bleftë edhe matej, edhe një kosisht një përçendet tje të veçant, përja po që ja po një selam të veçant, ja që e vlau të cili ne bo një vizit para një mujtë të në Prizren, Abdul Gjelilit, i cili edhe ishte shkaktar që me bo një ftesen, atje prej ku isha prej, prej Luganes, për marë deri në Bazella, për po, pra atel atje ku isha atë natë. Kryesore të gjithve, Allahu jush për bleft, edhe kalu më një mbramje shumë të mirë me juve. Do të thamë vetit dhe juve që tashtojm dozën e aktiviteteve edhe më shumë. Ë, nuk është të turprohemi, të të, të na vi marre, mësta tregojmë drejtën e vërtetën. Populli janë shumë kadëvjuar. Pra kur thon populli janë në çish në fillim po tham, shqiptarët, bosniakët, turqit, romët në truajt tona ku jetë në Ballkan çofshin në në Maqedoninë, në Kosovë, në Bosnë apo në Shqipëri. Pse po e fam këte? Nuk ka çan kur tradit që popullata jon të pijë alkoolit. Ose fam na jon të jetë e zbuluar ashtu ç'është. Ose popullata jon çfarë thot la ilaha illallah të jetë me shpër. Ose mos respektimi i babës e nanës ose zhveshja e organeve të trupit e kështu me radhë. Apo edhe në anën tjetër, më herët, do të thotë para shumë viteve mund të themi se muslimanët kanë fal namazin, kanë dhënë zakatin, kanë agjëruar Ramazanin. Për haxhëllik, ka pasur dhe s'ka pasur arsye, paktë për haxhëllik i pak për shkak të mjeteve të shkurrjes në haxhëllik. Mirëpoq që më ndjohu që para 4-50 viteve, edhe 60 viteve kanë shkuar në haxhlluk. Në vështësi, në vështësi të madhe prej trojeve tona në Selanik, prej Selanikit, në anien e trojeve të tokave të Shamit, prej tokave të Shamit, mandej me me deve apo me çka kanë shkuar në haxhlluk. Ka qenë haxh 3-4 muaj, 5-6 muaj, kështu me radhë. Mirëpo tash na kemi punë me popullin ton kisois. Na jemi duke predikuar fenë Allahut te muslimanët. Nuk po predikojm fen Allahut te jo muslimant. Realiteti jash se feja Allahut te predikohet te jo muslimant. Me qellim qe që te bëhemi shkaktar qe dha ata te thoin fjalen la ilaha illallah muhammedur rasulullah e mos te inen shtrohen ne zjarrin e xhenemit. Shum kush i kët pyetje, ndoshta dikush e diskuton, ndoshta dikush pajtohet e ndoshta dikush spajtohet. Pse thot ata që nuk thoin la ilaha illallah do fjallë, të nënshtrohen fjalë zjarrit të xhehenemit? Po. Padyshim se po. Ajeti Kur'anor rreth surës Al-Bayyina i pastë ajeti është: Innal ladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina fi nari jahannam. Këto nuk do të asë pjegoj. Në ndoj se ju vetë do të kujtë këtheheni në surëtë lë bejjine, këtë ajetë taledzoni. Pas këtë ajetë i thotë, i nëllëdhine amanu vë amilu s'salihatë, u lajke humë këjru lë bejjë, e deri në fund të kësaj surët e shkurëtër. Prandaj të ndëruar, o musliman, o vlazni të mi, të gjithë të jeni aktif me familje të juja. Allahu Gjallëshan hu ka kryoë kryesat jë jo për hatër të Muhammedit s.a.s. sikur që është bon, kjo është dezinformat, kjo është trillim, kjo është shpifje. E përdorin një farë hadith, i gjoj është haditha, jësë është hadith, le ulaqë, le ulaqë, le ma khalaqë, le flaka, jë rrajnë është. Për kimëse Allahu ka krijuë krijesat për Muhammadin s.a.s. A i rren është larga sa i hasha vë kella Allahu i ka krijuë krijesat për hëtër të fjallës la ilaha ila Allah Që dhëmë thonë, për hirë vetë vetës Allahu më dëshirën, më vullënë të ne vetë, ka kriju krijesat Sëpse fjallë la ilaha ila Allah dhëmë thonë në gjuhën ton La ma'buda bi haq ila Allah, që dhëmë thonë Ma me merit nuk adurohet kush veç Allahu xhellal xhelalu. Prandaj kan ken do ta aduroj për veç Allahut. Po dëgjojm disa fjalë kohëve të fundit në gjuhën tonë, jë unë aduroj filan ushtrimin, jë unë aduroj filan artistin, jë unë aduroj filan futbollerin, jë unë aduroj filan hozën apo filloj filan. Ja ja gabim këtë është të them të as ban mi, mi përdor në vendin ku s'e ka në vendin. Na adurojm vetëm Allahun xhellal xhelalu. As pejgambert nuk i aduroj asë Muhammedin tonë a.s. nuk adhurojmë, ati salavati qëjmë, salami qëjmë, e dojmë, pa e dashtë pejga berin në gjennetë sunhim, ama nuk adhurojmë, se nuk adhurohet kush, për posë Allahët gjëllë gjëllalu hu, i cilë është në bishtatin qilë, i në Allahët gjëllë al -al arshis të va. Mirë po në këtë fush të predikimit, dëdavetit më bon daved na po them tash edhe kë po përdorim kanë një herë po shumë kush i vetë s'e kupton këtë fjalën dave më i bon dave dave do të thot me të thirrë e kanë pëthi ibnar ne kemi problemin vetë me vetë popullatën tonë do thon kush shkoj nëpër Kosovë fjala po vjen unë mos siç jam kosovar kush shkoj tek kush shkoj shkoj te popullata muslimane se e kanë lënë namazin E namazin e kanë kompenzuë me diqka matë keqe, alkoholi, ma për shemëllë sinë qytetë dhe në fshatëra pijit alkoholik, pija alkoholike, pija mja duhanit më më stëfolin të ashtë, dhe të jetë e ju, përja u qojni salam qështu që shpërthejnë të ashtërit, live, drejtë për drejtë juve, në gjaminë drita, isha Allah dhëtë këtë nëndikim kjo fjala jame edhe të juve të jelusim, Allahumë gjëllë gjëllalu, Allahumë fiqna, fi ma të hibu v pashë në restorant kur ushqy matnat shumë duhan në pije shumë me kët respektim që kam ndaj ju, seriozisht po ju them inshallah do t'ju takoj do t'ju takoj edhe herë të tjera, mirë, por ju këshilloj vetën dhe juve, largoniu largoniu duhanin sa shtëpi e haram, pavarësisht pse disa po thajnë me kruh, me kruh është haram, fjalë me kruh në gjuhë na rabosht, po ta kshit kuptou fjalën me kruh, do të çuditshit se fjalë me kruh do të thonë është gje, e urrëtur E gjdo haram është të Allah i urejtur. E kështu maratë. Ne, se kërë nuk është tem, por, si blicë, dërsta t'ju, thamë, Allah o ju largohët për jasa i pije të keqe. E cila, dhe për ju u shpenzojnë pasunin, edhe për ju e për ere në keqe, edhe është haram në nësën që Allah o gjëllëshanë nuk e do, asë pejgamberi, sallallahu aleyhi sallam. Kërë është fjalat e davetit, e predikimi? Ne apo i bëjmë predik Prandaj pse tash po i japim zor kohëve të fundit un bashkë me kolegtëmin në Maqedoninë, Shqipëri dhe në Kosovë për arsye se kemi mbet në fund karavanit. Kemë mbet halkët e fundit e zinxhirit. Na duhet të mkan të parët. Ne jemi trashëgimtarë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Na bashkë me Juve duhet të mkan në rreshtat e parë të popullit që e predikojmë fjallën e Allahut gjellë gjellalu e predikojmë fjallën e të dashurit të Allahut dhe të dashurit ton Muhammedit sallallahu aleyhi sallam të cilën e pasajmë sa mundim kul i kundum të hibbun Allahe fe të të biuni ju hbib kumullah thua ju nëse ju jeni vërtet ata që e doni Allahut gjellë gjellalu pasone rrugën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam e cila trasohet apo e cila është praktikuar për një prej njerive të më të dashur, pra prej vet Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, rruga e Allahut, sikur që e dini, çështonaj praktikojmë edhe në poligjerata. Kurani është teoria, kurse praktika, praksa apo praktika e Kur'anit është vë primtari jahë Muhammed sallallahu sallam Pra kuranin e kemi teori në praktikë kene shohim për me punuë nërë që shduhët kuranit e këshyrim vetë Muhammed sallallahu sallam në shëka praktikua më basë të të nësmëtimeve që i posetë më nësotë, masë katër më të shekujëve Ata mas miri që e kanë praktikua, janë qaj e grupë të cilës i thupët në gjohë në rabë, sëlefës salje, apo të pare të tanë, të pare të tanë, të cilët kanë kaluë para nimi e 400 viteve, të cilët mas miri e kanë praktikua sënnetin apo sjeldjet e vetë Resulullahit sëllallahu aleyhi vësallem, mas miri janë ata, zaten pejgamberi, ata treshe kujtër pari ka lafdrua, ka thonë, Kherur kuruni karni, thumë me ledhine e lunë hum, thumë me ledhine e lunë hum, shekuj matë mirë janë këta që janë me muë sotë, tashtin pas atyune edhe nik shekull të të një dhe pas atyune, ata, pas arsitetin, dhe me thënë tre shekujt e pash. Masi ata kachmire kanë praktikua, edhe na do të mundomi me marë mostësht, modelt, te predikimit, model te praktikimit prej ashabve te Resulullahit sallallahu alejhi wasallam. Edhe kjo paksa dëgjohet obliveshin e popullatës ju duket shumë kuj shumë radikale, shumë ekstreme ni gjeng si soi. Si thua ndryshe, shumë shtrëngushem apo panikni. Unë jo, ne po të gjithë do të habitemi në Sulmohajmin për shkakun pse nuk ua hapim femnës dorën, femnave tuaj dorën apo apo apo apo si tjesh me mjekër apo gjenët e cilat janë të njohura për të gjithë juve gjithë marë musliman të kanë pas haram se pejgamberi nuk e ka veprurive për kësisaj ose pëse kemi hëgjallarët mjekër ose gjëmatlit me mjekër a janë është sënneti i Resulullahit sallallahu sallam që të cilën e kemi vajgjit me praktikua dhe nga inshallah otaala duhet ju tham juve atje në përëndim dhe neve këtu në Kosovë, në vendlindjet tona, që të gjithë të veprojmë, të punojmë, të angazhohemi. Ëh, po nuk nuk drejtim mos dojmë përçarje është problemi shumë shumë i madh. Tash janë vënë paqsa disa grupacione mesim ton. Ëh, ndoshta me keqardhje po i thon mirë po, s'kam çare, po i thon për shembull se duhet më njëjtë xheret. Po më varët hoqëllarët në cilin shtetë këtë studiua, në cilin vendë këtë kryë studimet, a jenë ndikua prej ati sistemit ku kanë jetua apo jo? Më gjithë se përvërsisht a këtë studiua në Turqi, a në Kosovë, a në Sarajevë, a në Bagdad, a në Damaskë, a po në Kajro, në Medine, ku dhjo në Libi, ku të studiëshë, dhjo në jonë, Nuk ka të baje në cilin shtetë ku din janë ka dëj bazat, dëj shtyllat të forta. Kur'anin, teori, veprimtarin, fjalet dhe veprat dhe sjeljat, i ka model Resulullahin sallallahu aleyhu sallam. Në nuk e shikojmë përshamu, kam studiu unë në Egjipt, të shërë që ka bojnë politikanë të Egjipt. A i tjetëri ka studiu në Turqi, që ka të bojnë politikanë jetë e Turqisë. Ska të bojnë e kemën. Qka shkruon në Koran? Në Egypt, shkruon në Koran edhe në Turqi. Qka shkruon në Sënnet? Në Egypt, apo në Medine, apo në Saudia, apo në Kuvajt, në Mirak, shkruon edhe, edhe këtu të na. E njejta gjërën. Sida më sot, masi që i kemi për klimat Sahih el-Bukhari, Sahih el-Muslim, Sunën e Bidavud, dhe më thonë, tash, tash kemi materiale, mashallah, dhe në gjuhën ton kemi shqipe, bë mund të ju lafdrohëm, se jemi krenar tashme kuadrinë e ri të hoxalarve. E që këtu në Kosovë, për ju thamë të drejten, kemi kuadrë të mërekullushëm, alhamdulillah, në të gjitha qitetet e Kosovës, duke filluar prej kryë qitetit. Në Mitrovicë, në Prizrenë, në Pejë, në Gjakovë, në Gjelanë. Të më thonë, Ferizaj e Kacanikë, kretë qitetet kemi kuadrë, e mashallah edhe në Shqipëri e njejtë e gjën isha para pak diteve dhe atje, mashallah për djemët në Tiran, në Kavaj, në Berat, në Elbasan, në Shkodër, mashallah, mashallah, kuadër i mrekullu shumë. Mështë flasim për në Macedoni, ku ata pak sa jenë paraneve, për arsi se kanë përdua ulematë të të ndërsta ma shumë, ka shumë faktorët, të është mështë ndalëm të pika e vlasnive tonë, në Macedoni, mirë po në kam bërë studimet jashtë, Për dhe 12 vjetë që kam bëha studime jashtë, kam qenë më njëma shumë të madhë kolegët mi prej Macedonisë. Allah ishë për bleftë në punënve, primëtarija ta atje dhe njeve këneje që shtu maradë. Që ka duhet thëmë me këto fjallë, të ashtë dinin e kemi të më rekullushëm të fresket, të, të argumentuom, ulemat e dinit islamë ja kanë kushtu dite natë punës e kanë pastruaj e kanë heq pluhunin që i kanë ra, që i kanë dini dini të Islamit prej parikateve të ndryshme, prej fraksioneve të ndryshme, prej sekteve të ndryshme. Se janë bar shumë sekte, janë bar shumë janë bar shumë grupacione. Kur e dini të gjithë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka vdek pa u kompletuar ky din. Eljoh me e këmeltu lëkum dhinekum Vë e të memtu alejkum Njëme ti Vë rëdhi të lëkum unë islam e dhina Dhe më thonë Muhammedi sallallahu alaihu sallam Nuk kadal plejkë saj dhinoj e pa u kompletu Allahu nuk e ka marrë Nuk e ka marrë shpirë rinë pa e kompletu dhinin Ta shë muqua na Mas i është kompletu dhini Mas katër më të shekë u e në na Me i bot do bidate Do gjonat e cilat fare nuk din fe E na më thonë jo janë fe E janë kësht Vjen fjala për vjene, për shembull fjala po vjen e kemi edhe një tradicionale këtu në vendin tonë megjithse ne sulmojmë neve kur ndalin me këtë muhabet të sëndërën çtatë të 40-a të 52-të të 6 muajit më të mot. Kret këto janë bidate. Kret këto janë bidate. Ose ose festimi me vlydit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edha ai është bidat. Dikujt i vjen paksa, ndoshta Ketë qyshe kuhe teke, mjërko ketë të e kemi të argumentuara. Kushe bani të qtatën pejgamberit? Pytë një hëgjolarët ju. Kushe ka bëtë qtatën e bubekrit e imerit e osmanit e alis? A bëtë katërdetenit? Pytë një ulemate juj, pytë një hëgjolarët. A ka argumente që jepen bëtë qtatën pejgamberit? Për çka, çka një hëgjolarët? Ajo është të shkijet, sërët mitësaj finetat. Në kemi marë që ata ndërshtak, në kemi qitë një një njërë të jeshiltë edhe të e marim edhe nasi argument të fejësë Por në aty mështë të i bëjmë derë, se kënë e më kuranë, në zdi shkani kënina Me banë që ka me banë ti, së tarstin e ka në bidat kekni Allah i Gjelle Gjelalli, unë nuk pajtohet me bidat, me hecë në kuranin, dinin e Allahut Ma mirë kanë lidhë sahabët dhe pejgamberit, ata më këne këshin vunë qëtatën po e të katërdetën bon. Kanë bot, në kanë bëhë të është ma dhvonë dikur e në Irak e kanë shia, katër dhatën, katër dhatën, imam Hussein, i kanë bëhën Shia, katërdetën, katërdetën imam Huseinit, i fejnë Arba'ina, katërdetën, në kështë të mara. Në më thonë, këto gjana të cilat një kanë, e, farës kanë të bëjnë me penë Allahu Zhele Jelalu, dhe ndhej të themi se nuk kafdekë Resulullahi sallallahu aleyhu sallem pa u kompletua kyldinë. Ose kurë është fjalat e festimi i datilës pe i gambele, sallabaha, a.sallam. Për kursë se ka festua? Katër shekuj kanë kaluë. Katër shekuj, katër qëndetë kanë kaluë. Nuk e kanë festuët dati. Nuk e kanë shpikë fatiminëtët, fatiminët me dhujqë. Nuk e kanë shpikë të të të tësht në Irak. E këstë të marazë. Heri kanë heke, heri kanë vunë. Nuk e këtë nuk e këtë në karazë atënë. Oh, mollë mirë, ne sot po na futbol po, po bëjmë dersa ty po flen Kur'anin, mos po bëjmë tani sëm të qetë. Na edim kret Kur'anin kënoi me ders, bëjmë kurxon, bëjmë këç. Merrem i vesh. Merrem i vesh. Na kurxon normal sot po për, bëjmë këç. Mir po përbajmë sam çis zgaba tën në mbrezi i parë te pejgamberit ka thonë ne bot. Më jeta atë më shumë detaje pse nuk po hy parasysh se kanë temp tek. Si temp në fillim tash ta predikojmë te në Allahu xhalla xhelalut. Mjërë po të jemi të gjithë se bashku, jetë përqa me të sëptuëm. Ojnë të, të nazatëm, fishejnë, ferët duhu ilë Allah. Po përqa, ndëshka këtë për e nënë kërra. Ojnë lërësullë, këtë e nëte, vetë dhe primë kërria rësullullahi, sallallahu aleyhi wasallam. Duhë të ju jo thamë si angajim, si obligim kështu, për mes të një fjalëve rëzëmë të mija tjetë, kujdes për familjet e juaja davet familjeve duhet më u bon gruas vajs vajs njosës mot tezës ne ta falin namazin kul ibadi sikqallahu çka bërat kul ya ibadi thu yuhammed robetimi iqimussalah ne ta falin namazin sit here me namaz në shtyllën kryesore, pasi që e ka fjalën la ilaha illallah muhammedur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasi ka shahadetin, fillon namazin. Si të hyjne në namaz, thamë Allahu do t'ja çojë breçetit që të bëjë punë vepra pak më të mira të tjera. Si për shembull, do të filloje mbulohet femra, do të filloje nuk do t'ja u japë mashkujt vetëm dorën se se lejohet, e do të filloje të ketë derdin të shtëpia vetë Qëfar dherë dhe kemi në atje u në tri herë tash për vi në Zvicër, në shalla opet dhëtë përserit e të ardhja dhëtë ju vinë, në shalla përserit. Qëfar kemi vresh, halët dhë një lëkët. Sikur këtu qëfar i kemi halët, kemi marru shpijës, kemi marru shpijë, kemi izolu mrande, kemi izolu jashtë, kemi ble gjep telefonës, kemi ble, kemi ble makinës, kemi ble kemi kry pushimet verore këtu apë atjesi, kemi kry, kemi bërë darësën me banket, me muzikë, me rakisë, kemi bërën ku me ditë Kretë gjera që gjënë jo në gjënë arape, dënjëvijetë Gjënë gjëratë dënjëansë Kemi dënjëvijatë po kemi uhrëvijatë që kemi bërë bon akiretë Pra nda i diskutoni në për familje të juja Fol me gruën të ndër, me djallin, me vajzën nallu. Si kemi punë të ojë vlatë të minë, si kemi punë të ojë gruëjeme, adë të këthejmë në rrugë të zotit, adë të të falim namazin, po, apë të qona këtë, të pi i brakit, të pi mpiva, të freskohëmi me haram. Muslimon të po freskohën me haram. Pra ndaj kanë nevoj për davet. Shka të më thëmë për davet? Një predikua mos në se haram është alkoholin Allahu bon e ka bën haram për mi shtatin cil, mishin e derrit e ka bën haram. Unë u çudit aty në Zvicër, jo u çudit apo as sa u çudit, aq më ardhi edhe mirë. Askund të prau të bën nëpër rrugët e Zvicrës ka restorante që kanë alkool. McDonald's kim, hngrën pitëm, skalko, lla zbirra. Këto nëpum benzines sel e më shumë ka rakim, nëndasë alkool, nëndasë se se benzine e naftë nëpum benzines. Gjithashtu pas Ajo, ajo shumë i për nxan keqë. Eja mushe benzine në makinë, rasu më ma alkohol, pi alkohol, merë makinë në vëzit të ashtë deshë. Shka bënë ataj? I pinë, dhe dhalë për i bëmpës. Shumë e pakoptimë është kjo. Atjetë e ju nuk kishtë, nuk kishtë, mashallah, dëmë thënë në Zvicëshë, që nështë faktik ishtë në shtetë krishtërë, mirë për kavu në parime, kavu regula. Kavu regula, por që dunya zotin pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem na ka mësuar se entum a'lemu bi umuri dunyakum, ju masmiri dini punet e dunjas i uaj. Na duhet të më di këto xona, më njoft. Që apo korim ne qurthen e Allahut diçka, pa ju ka të bëjë me jetën e dunjas, sepse Allahu te alejhelal do të praktikojmë këtu dunya, dunya me zratul ahire sepse dunya është kopshti akiretit, domethënë këtu ta mbjellim që të korrim atje. Të falim namazim, mës të apim alkoholin, të respektojmë babën e onë, mës të dvjedhin, mës të mirë më kamatë, mës të mirë më pare në për banka, më pare më fajde. Jo atë jekin i letë, hu gjumë më në bankë, së komë pare 2.000 franga, së komë pare 3.000 franga. Rru dhe pak, në nga le pak, doze në shpenzimeve, përgjë pak më pak, nuk konë farëz më hangër e më hangër e më hangër. Nuk konë është, predikim kjo është, kjo ënda vetë Po thot predikon në emër të Allahut xhallaxh xhelalu israfs banmevo inel musrifine që janë i vëllëqan e shejatin israf gjithian Allahin e rrit vllazënin e shejtanit me këtë Kurani ka theksuar pse harxojn sa mundën harxojn alkool harxojn haram ato xerat të cilat juve i dini veç dash në vendet e juja i dini dash sa dë jashtë në pergurbet i dini se si predikimi në emër të Allahut xhallaxh xhelalu pejgamberi i çonte sahabët jashtë vendit nje menë, në Egypt, në Bahrejnë, në Shammë, në Irakë, gjithë kundi që nëte dhe vendit, prej Medines. Ju thonë të shkoni i gjeni kështu në poplin, apo thonë La Ilaha Ilalla, si thonë La Ilaha Ilalla, të regonju që nështë farz namazi, e falin namazin, të regonju që zëqatë janë farz, fuka, prej zëngjinave të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të pap për avdekjes pejgamberit sallallahu alaihi sallam pejgamberit vetëm njëherë ka bëha gjllëkjën e kështu më radë të më thonë i qonë të i dërgonë të që të predikojnë dhe të përhapin fjene Allahut qëfar ka dobi kjo me përhap fjene Allahut na kemi qef me i denu Allahu gjallë shan hu përëndimit a kemi qef na muslimant si të jemi muslimane kanë fjale inshallah po jemi muslimat në muslimat A kemi qef nga me dhenu Allah i Zbisranta? Apo italian, apo german, apo nëknachën? Jo vë Allahi, nëheve duhet me nëknachë Obligimi Allahot, nëkaquë Allahot këtë Kur'an Pëll tekum minkum ummetu një dhë unel il khejët Lët jetë pre jush një umme, një grubë Cila jë mëruna bil maru, fërnojnë ruk drejtë dhe në dhalojnë nga ruka keqëtë që në thënë la ilaha illallah, në të largën vetin për i zjarëmit të gjëhnamit, insha Allahu ta'ala. E i qonë të sahabët pejgamberi në përkretë vendet rrëth, rrëth Medines, pra vendet larkëta, me shku prej Medines në Jemen e, 1500 km, me shku në Bahrejnë qashtu, me shku në Irak 2000 km, në Shham 2000 km, në Egjipt, në Kret, jo vetëm këto vende, kanë shkuar në Iran, Islami shkoi pas Hazretit e Umerit, më ndaj eci në kota të Hazretit e Umerit, në Malart të Hazretit Osmanit, shkojnë në vendet e Kaukazit, në Azinë e Nazine, Mesme, e mori knejnë në Marinë në skejta e Afrikës, e kështu më ra edhe Çiprën, Istanbulin sa hap të amsynë, e kështu mara, më ra, domethënë shiko saka hec Edhe ka me ecë, se kështu ka urnu pejgameri sallallahu alesallam, ka thonë, Allahuma ka të reguë lindjene botës dhe përëndimin e saj. Ky din ka me arritë atje që, sa aqm ka të reguë, lindjene përëndim, dhe me thonë ka me shkuë gjithë kundë. Dhe ri pare 4-5 viteve, Havana, kryçtiti Kubas, pra Kubas ka pasë gjami. Po, deri për deri para katër-pesë viteve, kështu kam lexuar në një rivistë islamike, ka dashur Allahu xhallashanu, predikues për Arabinë Saudite, kanë një pjesmarrës me veshat e tyre të bardha që shjecin atje, me ato xhalaviat. Alhamdulillah, në femën e ka pranuar fen islam dhe e ka dhënë shtëpinë vet, vakefa ka qenë jumoja apo pa, e parë faln shtëpinë asaj femrës e cila ka pranuar fen islam në krye të qytetit ne Kubës, Havana. Që atje ku është ky ne Krushi Fidel Castro. Çka do më thon këtu? Po do më thon se ky din ka më skuar. Sot në Amerikë ka të gjitha o xhamia, në Kanada çështu, në Rusi çështu, në Kinë ka mbi 70 milion muslimanë, Kina i ka, në Japoni ka qendra islamike, Universiteti Al-Azharit ku kemi studiuar jetakan ja, hapur për 20 vjete, 25 vjete kanë hap qendrën islamike në Tokio, Japonisë, në Australi, në Zelandre. Po për çka ky dini Allahut është? نو كا ذون پر ذون تاون كيا ديني الله جل جلاله هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله قد دينه قد دغوا Po këtë din ka mu fërcu me bura sinah, insha Allahut Aala, jo për dhun të tjerve, por për hatër të realitetit dhe për hatër për hirë të argumentimit këtë dinit, se dini Allahut është, jo për inat Amerikanëve, jo për inat Rusëve, Japonezve, Kinezve, jo për inat Evropianëve, jo këtë dini Allahut, si kur që ka qenë dinin para zritë Muhammedit, se lëllahu aleyhi sallam dinu në Sara, ose para ty në dinu ljehud, Shtu, brez pas brezi, Allahu Gjellegjallu i ka dërguar se cilës, se cilit kompë dhe se cilit popullë kushtetut priones Allahut. E në fund ka artë kushtetuta më e përsosër dhe përfundimtarë dhe kompletuuse. Dinja Allahut ka artë me Kur'an. Huvel le dhi arsele rasulahu bilhuda ava dini haq. Apo pak, parë këti ajetit flasin dhe ajetet tjera, اذا تقولن بركيت بون ويف قال <سؤال> موسى لقومه يا قوم لمت دونني وقد تعلمون اني رسول الله الايه التيتره دويت قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سير مبين ايه تذكرون الكتونوبي نوكبي نوكبي اسمنا مارشومكور مر بتقيني من سوره صف Suretu Saf, fillimi i kësaj sure, ne këtë ajet është. Prandaj <të> duhet ju them o vllazën, edhe ju aktivizoni ritnin e dozën e davetit. Mos ta jetojmë dynjan pa shije. Vetëm ha, pi, vesh mbathë e mirë, lezetlëçe, shkumë ardhme, kënaqësi. Jo vallahi, jeta po mbaron, jeta po mbaron. Bimrin be pe, pesosin bimrin ton për shkak të hajmë. Ditën tonë pa i humbim dosjet tona për ditën e kiametit qka pëqesin, po bëjmë gjunahet gjdo ditë Allahin e i faljt gjdo ditë për ngarëkëm vetin, Allahin e i faljt për emma me në khafet me vazinu A më më në tëkullet me vazinu, e ishët rradi, a i që ka se vape shumë është me njetë knaxë, me në gjenetë, në shë Allah, pa a i që ka këndarën e se vapeve me pakët, gjunahëve me shumë, a më më në khefët me vazinu, fa umu hu havijë, a më edrake ma hienarën khamijën, zërëm gjëhnemit kënë mëra, Allah, i në pështofë, mua dhe juve, bani amin dhe lutëmjë Allahut. Allah i të lutë një për neve dhe për juve, Allah i në uzoftë hoqë alare, në uzoftë babë e nane, në uzoftë e vlate, e gra, e vlate të gjithve. Përëndaj, daveti ka shumë nevojë. Kua dhe ka metodit mirë, me ka në të butë, e s'jallë shumë, e musë mu i dhënua, vjenë palat jetër, e kundërshtarëve, vjenë palët jetër të sulmonë, vjenë palët ofendonë të mençmonë, duhet me këndë të pregatitunë. Pra ndej, jo gjëtë kush mundë do të në këtë lojë me hië. Mirë, po, kam nderin që t'ju thamë, kush do një pak sa me imësu të të tjerit një sentë të mira një të një një një. Se të gjithë dhe ju takonë, kje gjënë, kuj ma shumë e kuj ma pak. Njeve në takonë në shtë të ma shumë, e juve dikuj si gjëmatë ma pak Vjer, po, Pra ndaj duhet me qenë të pregatitun, me sabër, me dituri, me argumente, me butësi, me bujari, me smungut, e kështu me ratë. Jo me marrë gugjumë, për pak shumë, për 2-3 minuta, lapë e dape, mrandan gjami mu për la, mrandan gjami mu për qarë, mrandan gjami mu së kështë, shkën të puna në një një një në, për ndodhin të, e që kini parasysh, gjatë kunë, si të na, si të ju, si në Macedonisë, si në Shqipërisë, në Kosovë, ndodhin si në Bosnë, si edhe në Arabije ndodhin të gjonë, për ndaj, butësia. Kartë e pejgam I bënd thallëve, dha më më bënd thallëve. E shëshë shëshëm qëshëm qëshëm qëfë me këndë një pikatundit të vjene të pyte, pak pëtje pa lidhje, pak me lidhje, pak të pëtje do të gjonë atim të Se asen e ven. Nëse në venë në vinë këm pak marë, qëdo gjonë mës me pëytë, pe i gamberin mështë shërdojmë qëdo sen, qëdo sen, qëdo të imësi qëdo sen. Në këshëm qëshë vjene të pyte, a i to pyte qësë si gjonë në nat Se ka nevojt është, si të mos kohëve tona në për shkolla këtu të nasë parime islamës kjevë kurfare, do më thamë së mësejmë, se fejmësejmë në për shkolla, ta këshimë mësu, gjitho popullë për mësejmë fejmë, na shqiptarët në Kosovë, jo, asë Shqipëni, jo, asë ju në Macedëni, jo, gjithë kun të mësohët feja në përbot, ka mos aniknina, na laikë po do në menajtë, na po dojmë me liqtë pa fejme, po në Allah i narujtë. E kët kanë më vdek pa fes, kiku be shku apo pa fes, ka pa dinë iman s'ka xhenet. S'ka xhenet. Le thënë ç'stojn politikanë, thënë ç'stojn sistemet e shtetit an Ignina, pa dinë pa iman s'ka kurrëm. Na pa za 260 i kalu më komunizëm, tash ku më dit dynamik, më çka tani më kalu më knena. E Allahu i bamfrit rahmet. Ky tha, domoami pun tha leve erdi prej Malësia dhe ju drejtua ja Muhammed. Se nuk i thonte ja Resulullah. Ja, Muhammed, thë urna, ka artë një njeri për më nabon, thë njeve davet e ke që udikon, të ati të natin katund. Tha për në thotë që ti një ati një majhe pejgambera. Pejgamberi sërë Allah a.s. thë po, që është të drejtë është. Thaj në ka thonë që ti kë thonë atit dërguarit se na duhet me falë pëzvaktin e me thonë zëqatin e me agjeru Ramazanin e me shkun haqëllëke. Tha po, që është të kushe ka kryo qilin Allahu Gjellëshanu, kushe ka kryo tokën Allahu Gjellëshanu, kushe ka fërcuë bjeshkët Allahu Gjellëshanu, kushe ka fol tokës midhon bëreqete këto të mirë Allahu Gjellëshanu. Imësoj këto sahabët pëngoj, ma në fundë thaja Resul Allah, u këthujë pi këtuhit edhe kretë thë kam i bojë, asë një senë që kam këthonë së kam e lonë pa bojë, E që kam ke thonë, kam me bon, që kam ke thonë, s'kam me bon, asë kam me shtuë, asë kam me mëmbuë, dhe shkoja tje në bërdi, e ke malsin e vetë pika kartë. Mas i ka shkuë pejgamberi sallallahu alaihi sallam, tha përton, ne pas-pas ta me gjithmet, fise bilillah, kam me hinë gjenetit. Në duhet me fituo gjenetit. Pra ne i duhet predikimi. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi sallam, edukoni e vlatë të juj, ban një tërbije, pra predikoni, Me qka? Ta dojnë Allahun dhe pejgamberin, sallallahu aleyhi wa sallam. Ta dojnë familjen e pejgamberit, sallallahu aleyhi wa sallam. Me familja pejgamberit, jenë konë grad e pejgamberit, në natë tona, e vlatë e pejgamberit, dhe njipët e pejgamberit. E njipët jenë konë imam Hasani dhe Huseini. Ska shumë familjet madhërës dhe rësahi, sallallahu aleyhi wa sallam, të cilë vëllëthohet në gjuna rabë ehlul bejt na me i dashtë pra nëjë salavat kur që, va ala ali muhammed, va ala ali muhammed, salavat për pejgamberin dhe për familjen e pejgamberit, alejhissalatu wassalam. Kështu që, e patëm fjallën të daveti, e, mu bo me sabër, me konë me sabër, pejgamberin në thamë soni e vlatë të juj, me i dashtë Allahon dhe pejgamberin dhe familjen e pejgamberit, me i dashtë Kur'anin, me i lezu Kur'anin, E kështu me rarë, dë në thërë, shka me imësua, shka me filua, beli guani i valo aje mës mundë që të kërxë me ditë, mëja për të cjal të të tërë, bila në jetë kërënërë, në fjallë të Allahu gjëllë gjëllë alë, së so, ja bismillahirrahmanirrahim, bon. bismillahirrahmanirrahim, jetë kërënërë është bismillahirrahim, Në fillim të Kur'anit, kur të fillosh Elhamdulilahin me mësuar, ajeti i parë Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbilalamin, Errahmanirrahim Malikjowmiddin. Mësoja citat, mësoja shahadetin, mësoja shtatë të Islamit, pesat, mësoja, mësoja kushtet e imanit, besimit, gjashtët, e abdesit ç'shmirë, e ç'shë, qush... mësoj, mësoj, nai leccso punën. Bërmi të gjithë predikues nai leccsoni, un gjematë tem këtu edhe juva atje edhe çoft kund thonë, na ndihmoni, na ndihmoni. Në ndihmoni të predikojnë fejnë a Allah dhe Gjallal, Gjallalë. Nësë pëmujnë me hi në përshdo shpi, televizorat të shtetë në orë, së pëna punajnë me fej, të është pëthomë me pëllot gojën, pëthomë alhamdullat që interneti është, interneti të është në përshdo shpi, përdorë në mirë, mëse përdorë në përket, që ka paska në për internetë, përdorë në përgjerat mira, S'kini rast më utakua një për televizore, me hoxalare, me sende, që kini për mes internetit, në dëgjoni, në ali familjen tonë, në të ndëgjajmë që kjoqë, ato dhe për në thotë mirë, ato dhe për në thotë keqë, me respektu babenon, me dupu e vlatë, me falë namaz, me s'me pi raki, me s'me pi duhan, me s'me vjetë, më me s'me korruptue, me s'me bën pun të prapa, me s'me thyvje, e si dhe mos juve që i njën për endim, për ju tham Boni shumë të sjallëshëm që letëshohin populli kryshteri ati vendit që ju jeni musliman me parime dhe regullat mira. Dhe t'ju lakmojnë juve që ka kine, dhe t'lakmojnë të ju qëfar musliman jeni. Prandej, boni shumë pun të mira që t'na lakmojnë të tjere, se na shpresen me plot që na dhëtë jam i gjenet li, insha Allahut Allah. Prandej, kjo dini është dini dinë lë Kur'anë. Dinë Muhammed sallallahu aleyhi sallam Dëshuroni jau qabën Dëshuroni jau ashabët e Resulullahi sallallahu aleyhi sallam Kush janë kohën shokët e pejgamberit e mësësh fëmin Ebu Bekri, Umeri, Osmani, Alia, Ebu Horejra, Talha, Udhejfe, Zubejri Mësë jau të shpidir fëmin të tonë Ronaldo, Kaka, Maradona Mësësh qodune kët kta lojtaret e sportit te çeshit atletik nenna pse unia vaje me ka sahabe vetin ne tin jof me ata shkohaten xhenet me veprat e tyre me veprat e çetune qe po i permendi me çeto vepra shkohat n xhenet inshallahu taala laqad kana lakum fi rasul dhe allah uswatun hasanatan liman kana yarjullaha wal yawm al akhir gozker allah qe mira prandaj te ndëruar vllazan e kidi ne keni para veti kët punë na ndihmoni për fund të kësaj fjalës po ju tham Inshallah nuk gjojmë mes veti për çarier çoptime. Ktu kujdes, shum, kujdes shum. Fyrje, sharje, nxmime, shumë, kujdes shumë. Edhe e dyta fytyrje, shari në çmime hiqniu këtu në xherave. Bani shumë të butë për akhlaqet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ambutcia, ku morrja është imani ku jenë këtët kundërtat, s'ka imanë aty. E për fundë kësa i fjales, për jë thamë edhe një fjallë të Resulullah sërë Allah lësallem, që ka thonë, a ka kush prej juve që më përkrah mua, ka thonë, që ta predikojnë fejnë a Allahut Gjellëshanu. Pra, insha Allahut a Allah, na do t'jemi ata që e predikojnë fjallën a Allahut mranda dhe jashtë, në gjuntën ryshme, me predikime, me sjallje, me veprat mira, Allahu جل شأنو نبو نبaf bash edhe për fund fjalës edhe hu, edhe një herë ju përshëndes me assalamu alejkum warahmatullahi wabarakatuh te gjithë aty jematit që do të na dëgjoni selam shumë shumë një vëllai ju i për Izrenit